Не треба нічого міняти, поспіхом сказав Теофіл. Бо, по-перше, я тобі не коханець, а коханий чоловік. Різниця невелика, в'ідливо кинула Софія. А по-друге, я згадав ти магістр економіки. Ерго і викладаєш економіку. Прощай мені цей раз, а за це я розповім тобі, на честь кого названі ті вулиці. Галяй, облажливо кинула Софія. Альфред Розенберг, один з вождів Третього Рейху, відповідав за ідеологію, був найпереконливіший прихильник української державності. Зрештою Гітлер і решта таки прийняли його концепцію вирішення українського питання, особливо після вдалого атентату на групер-фюрера СС Мюллера. А хто його порішив? Кого? Розенберга? Ні, Мюллера. А ти ніби не знаєш. А Розенберга? Ще в 1941-му Гітлер зрозумів, що прорахувався з Україною. І після взяття Москви у жовтні до Розенберга почали ставитись з недовірою і називати його берлінським мазепою. Коли Україна остаточно порвала з Райхом, а Розенберга розстріляли в підвалах Гештапо. «А хто така ця Кухарчук?» – спитала Софія. Тут історія ще смішніша, сказав Теофіл. Вона фактично нічого не зробила для України легально. Але вважається, що вона була українським агентом впливу в совєтському уряді. Бо до Другої світової війни Україна була підсоветською. «Це я знаю», сказала Софія. «Оце добре», усміхнувся Теофіл. Тоді Україна була сатрапією Москви. А сатрапом був такий собі Микита Хрущов. Тож його дружиною була ця сама Ніна Кухарчук. Що, виходить вулиця імені дружини Сатрапа? Формально так, але пані Ніна мала вплив на свого чоловіка і як правдива українка з Холмщини перешкодила здійсненню планів іншої кремлівської дами дружини Молотова, Поліни Жемчужини, яка активно лобіювала ідею створити в Криму єврейську автономію. Що вона була? Карповська Перл, Шімоновна. «А, і що наша пані Ніна?» – спитала Софія. У цьому невидимому змаганні на полі впливу перемогла українка, і Крим залишився татаро-українським. Золотий ланцюжок поволі повернувся на своє звичне місце – на білу шийку чорнявої Софії. Вона почала одягатись, вбрала зелену ковтину з чорними візерунками, а потім картату спідницю – чорно-зелену. Дивився на неї і думав невідомо про що. «Ти і твоє тіло». «Пора, Назарію», – сказав одного травневого ранку автовізії Саміленко своєму старшому брату Назарію Кравченку, з яким вони провели чудову зиму в славному місті Кам'янець-Подільському в приймах у доброї людини. Жінки і комерсантки – зіньки-мармуляди. За цей час багато чого змінилось в місті Кам'янець-Подільському. В залізному магазині, яким володіє пані Мармуляда, з'явився новий продавець – високий, ставний, чорновусий, що приваблював покупців надзвичайною ввічливістю та фаховим знанням скобяної справи. До того ж у крамниці запанував зразковий порядок. У міській газеті почали з'являтися дуже вправно і непровінційно написані нариси на теми культури, моралі і часом політики, підписані загадковим псевдо – саміло-самовидець. Сама ж пані Мармуляда змінилась невпізнанно, вона схудла, посерйознішала, у неї під синім мішкуватим халатом виявилось гарне точене тіло, з високими персами і круглими стегнами, очищене від вульгарної косметики обличчя, здивувало публіку вродою та інтелігентністю. Останній штрих нанесли окуляри у великій оправі, які замінили під примружування. І взагалі, хіба 42 роки – це вік для жінки? «Ти думаєш, пора візі?» – сумно спитав Назарій. «Дивись сам, Назарію», – великодушно промовив то візі. «Я тебе не силою. Можеш залишатись. Пані Зіна, жінка достойна, гарна». За цілу зиму її ніхто жодного разу п'яною не бачив. Ви ще молоді, у вас ще можуть бути діти. Назарій подивився на нього, як на божевільного. Автовізії